Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallamu wa barikala albina Muhammad wa ala alhi wa sahabihi ajmeen Draga moje braća, poštovani cilni diplomate, prošli kut vek, rekao sam da je život na dunjalu poput vremena ili poput neba iznad nas. Nekada je vedro, nekada je oblačno. Neka da nam se toliko nakupi vriga i tegova u našim životima, da čovjek ne zna kako da postupi, kako da rasuri. A neka da mu je život toliko lijep, da mu sve cjeta u životu. Međutim, znajmo dobro, tada kada nam se nakupi vrige i tegove u našem životu, znajmo, kao i na dunjalku, da neće ništa iz zemlje iznići. Sve dok se je na nebu, ne nakupe oblaci, sve dok kiša ne prokapa. Neće nas život uroditi plodom, ni će nam biti dobro u životu, sve dok prije toga ne budemo iskusili tegobe. Kao što iz zemlje ništa neće iznići, sve dok se ne nakupe oblaci i kiša ne prokapa. Zato nemoj da se žalostiš zbog svoga života na duljaruku. Znam, nije lako. Nikome od nas, Nikome od nas nije lahak život na Dunjaluku. Jer svi oni koji žive na Dunjaluku moraju da prolaze kroz tegobe i ne da Moraju da se muči. Kako je Allah dženlahu ala još davno Adamu alihi salatu v.s. rekao, poručio jasno O Ademe, doista je ovaj šeitan, neprijatelj tebi i tvojoj ženi. Zato ne dozvoli da vas izvede iz dženneta pa da se patite, pa da se mučite. A dunjaluku, kogod živi, mora da prolazi kroz sve gobe. Međutim, kažem, nemojmo toliko žalosti ki se za našim dunjalukom, jer nismo putnici. Isse li vidio jednog putnika da se žalosti zbog nekog grada kada prolazi kroz njega? Prolazi, mnogo se ne osjeće na njega. Nemoj da se žalostiš zbog svoga duňaluka, zbog svoje nafake, zbog svoje obskrbe. Jeste, treba raditi. Naša ruka ne smije biti donja, a to ne može da bude gornja. Ali onoliko koliko imamo na fakir i koliko zaradimo, halal način, s tome budimo zadovoljni. Ne žudimo previše i ne žalostimo se to što drugi imaju više od nas. Nežalostimo se zbog našeg dunjavka, naše imetka. Ako i zapadnemo, ne dao Allah subhanahu wa ta'la u siromaštvo, ako nas Allah subhanahu wa ta'la iskušava siromaštvom, znajmo da nećemo umrijeti I u tom siromaštvu, sve dok ne pojedimo zadnu svoju mrvicu, sve dok ne pojedemo u potpunosti svoju obskrbu. Jer je rekao Allaho poslanikar in sabato ili sa niko od vas neće umrijeti sve dok u potpunosti ne potroši svoju obskrbu. Niko od vas neće umrijeti sve dok u potpunosti ne potroši svoju napakvu, svoj risk. Također je rekao, doista risk napaka obskrba čovjeka traži traga, ide za čovjekom žuri, više nego li izžuri za njegovu smrti. Više nego ga traži njegovu smrti. Također je rekao u drugom divajetu kada bi neko od vas bježao od svejna fatih, neći. Ona bi ga stigla kao što će ga stići njegovu smrti. Jer Allah je se obavezao da će na sve hraniti. Kaođer je rekao nema ama baš jednog bića na tu njavuku, a da ga Allah ne hranje. Allah zna gdje će koje voreviti, gdje će koje umriti. Sve je to zapisano u jasne knjizi. Zato nemojmo ono za što je Allah preuzeo brinu, da se ni brinemo Jesli trebamo raditi, ali da se snebivamo, da se žalostimo, to što nemamo, mnogo. Allah nam je popisao, Allah se brine za nas. Bili smo u stomacima naših majki, ali nas je Allah i tada hranio. Allah nas je tada hranio. Čak majka u čijem smo stomaku bile, nije je vladala našom obskrbom, na šomopskom na farfa. Namoj da se žalostimo zbog naše situacije. Sjetimo se prijedina Allaha oposanika rahimeh ve Kada bi znao otići izaći iz svoje kuće gladan, vratiti se kući gladan i zaspati gladan. Nemoj zaboraviti riječi Abu Muammi radi Allahu ta'ala. Zbog čega mu vam Šejh Albani je učinio vrlo dostojnim. Kaže porodica Allahov poslanika na poukuća njegove suproge i oni, nisu imali viška viška hrane ni u jednom danu nikoliko za jedan ječmeni hljep. Koliko se kod nas hrane baci. Nisu imali ni u jednom danu viška nikoliko je potrebno za jedan ječmeni hljep da se skupi. Ibn Abbas radijallaha, kako također gledeži u Trmizi, rekao je Allahov poslanika alihi sallahu sallahu. I njegovi ukućani znali bi zanoćiti nekoliko uzastopnih noći gladni, nisu imali šta da večerajte. Nisu imali šta da večerajte. A prisjeti se i nemoj se žalosti. Nemoj se žalosti ako ne dobro auto, spoko cijema auto. Prisjeti se i vidi koliko ljudi vozi se u kolicima, invalidskim kolicima. Bitan je vozač, a ne ono što se vozi. Bitan si ti koji voziš, a nije bitno šta voziš, jer je sve prolazio. Ako ne budeš radio na sebi, ako ne budeš imao dobrih dijela, sačuvao se loših dijela, šta će ti vrijediti Mercedes i ostalo? Nemoj da se žalostiš, dragi brate, zbog bolesti kada te pogodi. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala preuzeo brigu o nama, o našoj obskrbi, isto tako i o našim životima. O našim životima. Pa ukoliko budemo iskušani bolesti, na Allah sačuva, ukoliko budemo iskušani bolesti, sjetlimo se riječi Ibrahima, a.s.a.s.a.m.u. Može zamjeriti, pa Kada se razbolim, on, Allah nam liječi. Allah je bolest pripisao nama, a je pripisao sebi. On je taj koji nas liječi. Kako on hoće? Ajub, alejhi salam, Allah ga je izliječio iz njegove bolesti. Poznato nam je kakvu je bolest doživio i kakvu je bolesti živio i šta je sve prolazio. Allah subhanahu wa je izliječio ga i iz svodom, hladnom vodom. Iako je tu vodu Ajub alejhi salam stao, svok je dan voda. Allah liječi kad hoće, koga hoće, kako hoće. Zato, kada na nas Allah iskuša bolest, ne mojmo se snebivati, ne mojmo se žalostiti, sjetimo se da je ta bolest razlog brisanja naših grijeha, ta bolest je razlog brisanja naših grijeha, a ja i ti puni smo grijeha. Ja i ti puni smo grijeha. Hoćemo džernet? Džernet ima svoju cijenu. Mora se za džernet odraditi, mora se za džernet živjeti. Prisjetimo se da je najveća s kojom čovjek može oboliti bolest srca. Kao što kaže Jaldao Hala, Fird polubim i meral, kad zadehom Allahom nalazi se bolest. Kad Allah još bi se tu bolest povećao, neće da se liječe od te bolesti. I njima pripada teška patnja. Pa ako nas Allah iskušava sa bolesti naše tijela, zahvalimo se Allah. Alhamdulillah, kad nam je srce obolilo, zahvalimo se Allahu jer recimo neka je svah hvala njemu. Kada nas je obolio, dao nam bolest u onome što je provlazno, proći će kad tada, makar s nama, umrit s tom bolestom. A nije nam dao da oboli ono od čega ovisi naša vječnost. To što je rekao, uđelovala toga dana, ništa, ni, ni metak, ni potomstvo neće vrijeti, vrijet samo čisto srce svojim kojim dođe čovjek od svoga Allah, da se žalostiš zbog zavidnika, Mnogobrojni zavidi kako ti te oni su znaju dobro ogorčevi. Ti mirno spavaš noću, oni se preuču u svojim ne mogu da zaspu. Vladaju blagodati koje uživaš, Na im je da ih preotimo od tebe. Ti ideš stražis na fakho opskog radiš halal način, njima da je da preuzmu tvoju na fakho za sebe neće. Samo će izdoriti jer takvi srde se na Allahu odredu i su zadovoljni Allahu odredbu. Allah ti daje oni blagodati uskar. Ja Zato je Allah spomenuo na kraju svojeg tijela. Allah je spomenuo na kraju Kur'an i Kerima, u jednoj od zadnjih sura, je predzadnjoj suri. I utječe ti se od zla zavidnika kada zavidja. Allah je spomenuo na kraju da se zna da im pripada. Da, da su uvijek na kraj Da su uvijek zavidnili. Da nemaju hvale doste. Zato kada vidiš da ti neko zavidi, nemojde se plaho sikirati. Nakot je u radu i se ti si bolji od njega. Uvijek onaj koji je gori, zavidi bolji. Neće bolje zaviti gore. Nikad. Svi Zato se raduju. Taj se okupirao u tobom. Nije se okupira u sobom, A to je jedno od najvećih prvasti, kako kaže Al-Bohi Pusani Kali Salatu. Nemoj da se žalostiš to što ti se neki su suprostavlji, što te ne voli. Što ti kuju spletke. Adem, ali i salatu je salam. Prije nego Allahu je Allah u davno odušo u njega. Prije. Još trenutaka imali smo je bio neprijatel kola ove, spletke mu pravi. Takvi su ljudi. Nama na dunjalu koje ljudi nema mira, nema selamika, nema spasa. Oni moraju da rade svoj posao. Pogledajte, Nuh, alaihi salam, pravi lađu za svoj narod, da spasi svoj narod. Oni se s njimi smijaju. Suleiman, alaihi salam, bori se protiv sihrbaza, optužuju ga da je on sihrbaza. Mohamed, sallallahu alaihi salam, došao da ujedini sve ljude, da ujedini njihova srca, da ih okupi, Optužuju ga i dan danas i nas, njegove sedbenike, da mi razvajamo ljudska srca, da mi razvajamo porodice i sl. Takvi su ljudi. Optužuju te za ono se ti upravo, protiv čega se ti upravo boriš. Ako ti neko čini nasiljeno, nemoj da se plaho zravostiš. Nemoj da se zravostiš što ti drugi činje nepravno. Znam, nije lahko. Nije lahko. Međutim, Sjeti se da Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će ti se odazvati tvojoj dobi. Tvoju dovoj je učinio dogom koja se zasigurno prima. Da Allah subhanahu wa ta'ala zaklavao se sobom da će ti se odazvati. Kada je rekao tako bi moga ponusa i moji većine odazvat ću ti se kak tad. Poslanik Mohamed je rekao dobro se čuvajte dove masluma. Onoga ko je učinjena nepravda, nasilja? Jer... Njegova dola je primjena dola. U drugom rivajetu, jer između njega je Allah, nema pregrave, sigurno dolazi do Allah. U trećem, Matisu je rekao, tri dove se prijima za zasigurno. Dova onoga kome se čini nasilje, dova putnika i dova roditelja protiv svoga djeteta. Zato, ako ti neko čini nepravdu, nasilje, nemoj se mnogo stebivati, nemoj se mnogo žalostiti. Težak li je njegov kraj kao što kaže Allah opisanika, ali sa, u samom četvrtom Hadesu, doista Allah odgađa nasilni nepravedniku zolomčavu, jer kad ga ščepate, neće ga postiti. Neće ga postiti. Njemu pripada, njemu pripada teška kasna. Zato, nasilniku pripadaju. Pripada nekoliko dana, i to samo nekoliko dana. Njemu pripada težak završetak. A ti nemoj da zaboraviš kakav je život na onom svijetu. Nekada je vedro, Nekada je oblačno, ali neće nam biti vedro sve dok ne bude oblačno. Neće nam život poćetrati, neće nam biti dobro prijelikasno na duljavu ili na ahiretu sve dok nam ne bude teško sve dok nam je li ne sakupi u našim prsima. Kažemo ovaj govor i molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama u ime vašim obroditeljima i svim ljednicima i osirbanima i svim mamalom, subhanahu ta'ala da nas vrati svoju tijizu Kur'an i Kerimu i sunet u njegovu u samo najveći način da pa nas učini od onih koji slušaju a zapis slijede ono što je najbolje. Molim vas subhanu i kala da pomogu našoj braći muslimanima i muslimankama širom svijeta da ih izbavi iz njihovih da ljubba, da im praljepša njihove dane, da im učini njihove dane medrin, da se odazove njihovim dolama, da ujedini njihova srca, njihove sahove, da njihove pogotke učinim. Sigurnim. Munim ga subhanahu wa ta'ala da sve nas, kao što nas je sakupio danas ovdje, da nas sakupi kod sebe u džennetu pod njegovim zakupim. Ne mojmo zaboraviti da danas dan petka kada se posebno donose salavati i salami na njegov poslanika i milionika muhammedu alaihi salatu a ona a koji donese na njega jedan salavat Allah subhanahu wa ta'ala na tog isto donijeće deset salavata odnosno spomenuti da kod sebe o najljepšim. Kod sebe, na najuzvušenim skupu. Allahumma salli ala Muhammedi, wa ala Ali Muhammedi, na wa Ali Ibrahima,